CRIZA Carte audio Capitolul 2 UNIREA BISERICILOR Orice biserică protestantă din America va intra în unirea bisericilor care va urma, când bisericile cele mai proeminente din Statele Unite, unindu-se la asemenea puncte de doctrină care sunt ținute de ele în comun, vor influența statul să impună decretul lor și să susțină instituțiile lor atunci America protestantă va fi formată o imagine a ierarhiei romane, iar aplicarea pedepselor civile asupra celor care nu se conformă va rezulta în mod inevitabil. Pe ce bază se vor uni în cele din urmă bisericile protestante? Larga diversitate de credință din bisericile protestante este considerată de mulți ca o dovadă hotărătoare că niciun efort de a asigura o uniformitate forțată nu poate fi făcut. Dar a existat și există în creștere de ani de zile în bisericile protestante un sentiment puternic în favoarea unei uniri bazate pe punctele comune de doctrină. Pentru a asigura o asemenea unire, discutarea subiectelor asupra cărora nu toți au căzut de acord, orică de important ar putea fi aceasta din punct de vedere al poziției Bibliei, va trebui să fie pusă deoparte. Care sunt cele două doctrine ieronate, principale, ținute în comun de către biserici? Prin cele două mari erori, nemurirea sufletului și sfințirea Duminicii, satana va aduce poporul sub decețiile sale. În timp ce prima pune temelia spiritismului, cea de-a doua face o legătură de înțelegere cu Roma. Se va uni în cele din urmă protestantismul cu catolicismul? Cuvântul lui Dumnezeu învață că aceste scene, vrăjmă și arome împotriva adevăratului sabbat, se vor repeta atunci când catolicii și protestanții se vor uni pentru înălțarea duminicii. Cum poate biserica catolică să se dezvinovățească de acuzația idolatriei? Noi nu putem înțelege și aceasta... E religia la care protestanții încep să privească cu atât de multă favoare și care în cele din urmă va fi adoptată de către protestantism. Atâta vreme cât solia de îndurare trebuie să fie proclamată lumii, va exista un apel pentru eforturi în favoarea altor instituții și lucrări diferite, de evangelizare similare cu acela privitor la școlile noastre. Atâta timp cât opoziția continuă, va exista oportunitatea pentru lucrarea de colportaj. Când denominațiunile religioase se vor uni cu papalitatea pentru a opresa poporul lui Dumnezeu, locurile unde este libertate religioasă vor fi deschise prin lucrarea de colportaj. Dacă într-un loc persecuția devine severă, lucrătorii să se facă așa cum a îndrumat Hristos, când vă vor persecuta într-o cetate, mergeți în alta. Va fi unirea aceasta o unire organizațională sau o unire de acțiuni. Lumea care adere la protestantism, apostazia, va forma o confederație cu omul fără de legi. Iar biserica și lumea vor fi într-o armonie coruptă. Romanismul din lumea veche și protestantismul apostazia din lumea nouă vor urma un curs asemănător față de aceea care onorează toate preceptele divine. Roma sau protestantismul se va schimba pentru ca să facă posibil această reunire? Această uniune nu va fi totuși efectuată printr-o schimbare în catolicism, căci Roma nu se poate schimba niciodată. Ea pretinde infailibilitate. Protestantismul este cel care se va schimba. Adoptarea de către el a ideilor liberale îl va duce pe el, protestantismul, să strângă mâna catolicismului. Biblia Biblia este temelia credinței noastre, a fost strigătul protestanților din timpul lui Luter, în timp ce catolicii au strigat. Părinții, datina, tradiția. Acum Mulți protestanți găsesc dificil să dovedească doctrina lor din Biblie și totuși ei nu au curajul moral să accepte adevărul care cuprinde o cruce. Așadar, ei vin în grabă pe terenul catolicilor. Da, protestanții secolului XIX se apropie rapid de catolici, în infidelitatea lor privind scripturile. Protestanții Statelor Unite vor fi primii în a întinde mâinile deasupra abisului, pentru ca să apuce mâna spiritismului. Ei se vor întinde deasupra abisului, pentru a strânge mâna puterii romane, și sub influența acestei întreite uniri, această țară va urma pe urmele pașilor Romei, călcarea drepturilor conștiinței. Când protestantismul va întinde mâna de-acurmezișul prăpastiei, ca să apuce mâna puterii romane Când el se va întinde peste abis Ca să strângă mâna spiritismului Când sub influența acestei întreite uniuni Țara noastră va regena Orice principiu din Constituția sa Ca un guvern protestant și republican Și va adopta clauza pentru propagarea falsurilor Și înșelăciunilor papalității Atunci putem ști că a sosit timpul pentru lucrările miraculoase ale satanei și că sfârșitul este aproape. Protestantismul va da mâna frăției cu puterea romană. Atunci va exista o lege împotriva sabbatului creațiunii lui Dumnezeu și atunci Dumnezeu va face lucrarea sa neobișnuită pe pământ. Când națiunea noastră va retracta în așa fel principiile guvernului ei, încât să decreteze o lege duminicală, prin acest act, protestantismul va da mână cu papalitatea. Cât de puternică va deveni în cele din urmă papalitatea aici în America? Protestanții deschid ușa papalității pentru ca să-și recapete în America protestantă supremația pe care ea a pierdut-o în lumea veche. Cine va conduce poporul când el se unește pentru a se împotrivi urmașilor lui Dumnezeu? Pe măsură ce ne apropiem de ultima criză, este de importanță vitală ca armonia și unire să existe printre copiii Domnului. Lumea este plină de izbucniri, războaie și diversitate și totuși, sub un singur conducător, puterea papală, poporul se va uni să se opună lui Dumnezeu în persoana martorilor lui. Această unitate este cimentată prin mare apostazie. Cine stă în realitate în spatele papei? Există unul arătat în profeție ca omul fără de legi. El este reprezentantul lui Satana. Aici este omul de încredere a lui Satana, gata să ducă mai departe lucrarea pe care Satana a început-o în ceruri, aceea de a încerca să schimbe legea lui Dumnezeu. Iar lumea creștină a aprobat eforturile sale prin adoptarea acestui Copil născut de papalitate, Instituția Duminicii Ce ar trebui să facem noi acum pentru a întâmpina cu succes opoziția combinată a creștinătății? Lumea este împotriva noastră, legile țării vor fi încurând împotriva noastră, dacă a fost vreodată un timp când poporul lui Dumnezeu să strângă rândurile, atunci timpul acela este acum.